ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهر أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهر أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدا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 və qayrəl-hadi hədi Muhamədə sallallahu aleyhə vələ aələh və sallam və şərral umur muh tesətuhə fəinna kulla muh təsətin bida'a və kulla bida'atın dalala və kulla dalalatın fəinnar və qəllə dələlətə ümmətin qarşıyyətləri çoxdur və qayrl ümmətə əməqə əcvəl ümmətə Baxmayaraq, sonuncudur, və lakin, savabda, haqda və s. bütün xeyirlərdə birincidir. Və dinimiz ancaq xeyri əmirləyib və şəhərdən uzaq düşməyə əmirləyib. Ona görə, kim bu işlə məşğuldur? Allahı tərifleyib Allahu Subhanahu ta'ala tarixlib ümmetlərinə ki, onlar insanları yaxşılığa çağırıb pislikdən çəkindirirlər. Allahu Subhanahu ta'ala buyurur: "Və sizdən bir ümmət ki, onlar xeyirə dəvət edirlər və mə'rufa əmrlər və münkerdən qadağan edirlər. Onlar müvəffəqdirlər." Əl-Əmran ayə. Bu ayədə Allah s.ə.q. buyurur ki, sən bir ümmət olar, hansı ki, insanları yaxşılığa çağırıb, pislikdən çəkindirər. Baxı, o vardır nəcət tapanlar. Necə görsən bu ayədə, insanları yaxşılığa çağırıb, pislikdən çəkindirmək, çekindir nəcət tapmaqdır. Allah s.ə.q. Ta buyurur, Quntum xayrə ümmətin oxuricətliyinə, fə əmərurlar bil məruf və tənəhönun alə mənkər və təəminunun biləllah al-aya al-murasələ fi zulun zaya Allah təala buyurur ki, siz ən xeyr ümmətin öbürcətlə nəs siz ən xeyr ümmət oldur. İnsanlar ən xeyr ümmət oldur. Fəxoru buyurur səbəbin çünki siz təmuru bil İnsanları yaxşı əmələ çağırıb və tənəhönun alə mənkər. Bu şey nəticədirisiz. Və qəumiyyunu billəh. Və Allah'a iman getirsiz. Ləygin təni zəlazım qıyır. İnsanları yaslığa çağırıp, pislikdən təkindirmiy, hatta Peygamberlərin əməlidir. Peygamberlər bütün əməlləri buna əsirlirlər. Peygamberlərin əməlləri, sözləri, təlsiyələri, salihlərin təlsiyələri, əlimləri, və Allah adına təlsiyələri, Və dəyir ki, Tövcələn birində, Ya bu ney? Aqimiz salə, ey oğlum, namaz kıl. Vəmur bilməruf, vəən həənil munkar. Yaxılığa çalıb, pislikdən çəkindir. Vəzbirə alə məə asabək. Və ne baş vərəcəysənə, sabir et. İnne zəlike minə azmil umur. Həyəkətən bu, deliklərin vəzifəmələrdəndir. Vanə də fəqihlərdən biri Loğman Əli əleyhissalam övladını tövsiyə eləyir. Bir namaz qıl necə lazımdır? Yəni vaxtında sünnətlərlə, vaciblərlə, nafilələrlə necə lazımdır? Wa'amuru bil ma'ruf, isma yaxşığa əmr et. Van halil munkar pisliyə təqindir. Washbir alə ma'sabə ən yani allah sübhana təala yoluna dəvət elə bu asr aləmi asabət. Həmişə dəvətdə zərf olmalıdır. Nə baş verəcəkse bir et və bildirir ki, hələ yadna sal olan oğlunun təhsildən sonra bilginən ki, həqiqətən bu dediklərim vacib öməllərdəndir. Vacib öməllərdəndir. Nə düşürsən ailələrdən bəzi ailələrdən allah sübhana təala dəvəti, dinimizə dəvəti həməli ونحيا عن المنكرين انا اصل من الارض صاير فان خير لي يولدان صاير وطنم دن نجاق باق چون هر خيرلي يولد سغلوغدان чыخماق چاتينلردان чыخماق اجهتلردان чыخماق هامش املو بیل ماروخ نه هنون كلام من بده مؤمن االو االو başqasını tövbət eləyəndə özü də faydalanır. Dəvət belədir. Sən elə ki, dəvətdə deyanırsan, zəhidliysən. Lakin elə ki, dəvətdə özünü dəvət eləyirsən başqasının özündə xüsusiyyətlər olmasa çalışıdan artıq olsun. İmanın zəhidliysən, hiss edirsən ki, sən ən birinci özü və xatırladırsan. Əgər qəlbin təbii ki, faydalanan qəlblərdəndirsə, zikir yada salanda faydalanırsa, Onu gəlir bu Said-ül Xudri radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllələm bir üçün bizə dedi ki, yollarda oturmayın, tamahat kesən yollarda. Dedi ki, ya Rasulallah, biz hələ belə otururq orada, məclis qurduq, hələ belə sövgət edirik. O Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllələm gördü ki, sahabələr bu istəyirlər, artı bu, otururlar həmişə. Dedi ki, əgər belə oturursunuz onda yolun haqqını verin. Yəni, Oturu böyle böyle özünden dağışma. Cemaatını nezere almazsan. Eğer yolun hakkı anından filanlar çalsın buyurur ki gözleri haramdan çekindir. Çünkü bu yolun hakkı anındandır. Ne ki oturursan yolda hatta yoldan çekende de. de. gözün haramdan koru. Bu yolun hakkını vermeydi. Eciyet vermeyden koru özü. Yolun hakkı anındandır. Biz Qazaxstandındır. Ora du salam. Salam almaqdır. Deməli salam ver. O bilər qabın kəçsin. Əgər qabın e, kəçirsə, lazımdır başlamaq salamı, xüsusən də əgər çıxma olacaqsa. Ona görə də məsələn salamı aldıq. Ya yani salam versələr, salamı aldıq. Vu amru bil maruf və yaxşılığa meyilliy, pislikdən çəkinir. Yəni dəvət eləyir. Bu yolunı xwandandır. Buxari müslim rivayət edir. Dediyorsa, Peyğəmbər sallallahu hətta yolda oturanda məclisdə həm onu bilmərüf və nəhyan-ı mutlaq aməl edir. bu əməl sədaqədir. Yəni sən bilincən ki, sən cədidə ikən də sən sədaqə verənlərdən fərqli san o müttəssif. Əbu Zər rəziyallahu anh rivayətində ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sədəqədən, deyir ki, müsəlman qardaşımın ücünə gülməsəmək, səbəssüm etmək, sədəqədir. əmr bil-məruf, və nəhvə əmr-i münkar, sədəqədir. Yəni, yaxşıları çağırıb, işdikdən tiqindirmək, sədəqədir. El-Hadis. Dəhəm üçün, məhsələm sallallahu aleyhi ve sədəqədir. Fikir və şey, bunun mühümliyi Söz verəndə o həm lə bil maruf və nəh yani münkar əfəl əməllərdən idi, söz verə sözlərdən idi. Dediyi ki, Cərid ibn Abdullah el-Bəzli deyir ki, Peygamber sallallahu əleyhi və ki, namaz qılasan, əçət verisən və hər bir insan ona nəhayətə gələcək. Buhari, Müslim rəvayət edir. Hərf el-Başəri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, sizin bilirsiniz bir münkar görsən Onu əliflə dəyişin. Əgər bacarmasanız dilinizlə, əgər bacarmasanız gəlmirizlə, bu da imanın sonu də zəkliyidir. Müslim ruhat edir. Necə fikir verirsem, Peyğəmbər salası əmirliyəndə, Allah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. Əmirliyəndə dəvət elə, lakin əmirlik ki, dəvəti necə gəldə olmaz. Ona görə məsələn, deyir ki, dəvət eləndə əhli kitabı Onlarla gözəl müvahisə eləyə gənəm. Çöylesən, dərətin qaydalar var. Peyyamələr salıqın buyuruq ki, çünki bir münkar görsə, onun əliflə dəyişin. Bu hədis həm müzayib deyil. Bu hədis adamlara aiddir ki, kişi evində, kişi evində və ya bir başçı ölkəsində və ya bir bahçı bir, bir iş yerində onlara aiddir. Yoxsa eğer hələ etsə, evdən tıxın metri gələnəsən, sən də iman qalmaz yol nə qədər inkar var sən əllənlə də dəyişə bilmirsən də dəyişə qəlbinlə o da, hələ daimonda cəhərli iman zəif yox bu olarə aiddir məsələn sən evin başçısansa, satsa inkar görsən görə əllənlə dəyişəsən evin bacısısan yox görməsən bacarmasan dilinlə dilinlə heç olmasa onu da bacarmasan qəlbinlə inkar lakin bu imanı təcrübə ilə şəbəsən el-şəriətin zəhindir, istə rəhimlidir. Ənənə fəzalar məşantinlər, dinləməqdan məşantinlər. Lakin yenə sənin mömin say, sələmət say. Ola ki, amirin sənə xəbərdarlıq eləyir. Teqiyə yoluna. Ona görə dəvət eləməyin faydaları çoxdur, qardaşlar. Əsas odur ki, dəvət eləməyin yolları da çoxdur. Əgər metib bağlıqsa, başqa vasitələr var. Qısad müasir vasitələr var, internetdən Bizdə əstiyyatda olmağa lazım internetdən. İnternetdə şər də çoxdur. Qarşıq arkadaşlar girirlər internetə azıb gedirlər. Oradakı şərdən. Ona görə əstiyyatda olmağa lazımdır. Lakin sən çalış, üç istifadə elə gənəm. Dəvəti aid istifadə elə. Dəvətin oqda yolları çoxdur və çalışma lazım naməhələrindənə söhbət eləmimək. Həm internetdə, həm telefonlarda çəkinmək lazımdır. Bunun sonu yaxşı çıxmır. Çox var. Lakin öz tayımla, öz cinsinlə, dəvət hələgi yolda və dəvət hələmək də evdə, yolda, qohumda, qonşuda dəvət hələ bilmək, hələ çöz nə olur? Hət də əhlərlə, hərəkət özü də dəvətdir. Bəzi qədərəmək, mütlalq, deməkən, yox, sən öz əhlərləri göstər, öz əməlləri göstər, sadiqləri, düzgünləri, və Allah, o təsirlir dəvətlər. Və dəvətin faydaları çoxdur. İnsanların xoşuya çağıb çıxdıqdan çigindirmə faydaları çoxdur. Ən birinci iman kamilliyindəndir. Sonra əminamanlıqdır. Səfərə ki insanlar Allah fəqətə əmlərinə tabe olsa, əminamanlıq ola. Çünki cinahətən ən çoxsu nəyəndir? Yalnız dinimizdən uzaq düşməyimizdən, həmçinin insanlar Allah xeyrinə çoxalmağıdır, şərin azalmağı və insan bu aməllər nəzəp tapır bu dünyada və axirətdə və həmçinin Allahdan kömək tələbidir. Amma bunu təsvirləməyə Bunun təhlük eləmək və duanın əksidir, sayıqlarının əksidir. Hətta duanın qəbul olmağına mani olur. Dəvəti təhlük eləyəndə və bəlanlanan afvala səbəb olur. Ona görə Allahdan qoxdunəm, zəifləməm. Dəvəti tamam elə. Əksinə, belə hallarda dəvət axmalıdır. Sadəcə qaydasına olsun. Dəvəti fikir verə, deyil. Ola bilə bir söz deyəsən, o sözünlə çoruyasən dəvəti. Va tərəfə gəlmək olmaz. Sən bunu et, soru səndən soru gəlinə də davam edərsən. Və biz belə dinimizi ayırırıq. Belə təvhidi, insanları yalnız Allah'a ibadət etməyə, ondan ona şərik doğuşmandan çəkindirməyə tövsiyə eləyirik. Və bu dindən təvəbbulmağa əmr edirik. Və kim qəbul eləyir, eləmiyəni məcbur eləmək olmaz. Bu məsələdə fikir bir mülahizədir. Allah Subhanahu və təala bizə etsin. Allah təala xalqımıza hidayət versin. Allah əsələnə o müsəlmanlar ki, Yarab, onları şəfaf et. Yarab, bizim dualarımızı qəbul olan dualarda ne? Yarab, bizi dində sabr et. Yarab, məccidinizə açılmağına, məccidlərinin açılmağına, məccidlərinin kömək ol. Yarab, kim əgər bunun malara mani olursa, yarab, onları cezalandır? Yarab, elə xəstəliklər ver ki, olaraq, onların əvazı olmasın bu dünyada. Yarab, zalimləri cezalandır, yarab. Yarab, müsəlmanlara kömək ol. Gəncləri kömək ol. تصلي على كميل الله اعوذ بالله الله لي ولكم ولصائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين غد الله إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن والبغي عايزكم لا لا تذكرون ولله اكبر والله يعلم ما تسمعون فاشن الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا